Justus, hogy nem tudom, szevasztok mindenkinek, én Barna vagyok, ez pedig kontrol itt a... control nincs sincs fent. Ez most, ez most milyen reklám, a Rádióban? Vagy, vagy most ez mi volt? Ez a Control-Alt, Delet, bilentyűzet uh, bilentyű kombináció, de most mi volt ez? Ez control alt az egy srác, nem ismered? Nincs nem ismerem, de egyébként ez a Q is got for you, itt a Starzy Rádióban Velem van a Deli, Deli, Deli, Deli, Deli DELI DELI DELI DELI, Deli. beagadt a lemez DELI Risto Deli. DELI DELI DELI Aki az életét ledeleli Jó Ez egy jó zene egyébként De én nem szeretem mert ilyen fura van Küldjek linket? Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, meg? Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, azt még a végén leszoknak Meri tudod? Din, din, din, spine in records. Spine in records. Oké, te megtámadtak. Kik? Miért? Te mondtad. Igen. De ezt ne ö, felvétel között beszéljük már, neki ezt Persze, hogy vesszük, hát mert na. No. Fajl. Segítsen valaki photoshopba. Nem segít photoshopba senki, mert someone like you. And why someone like me? Nem, Whitney Houston, I always love you. A... Mi? You no. love me? Fajl. <síny> <síny> <síny> <síny> hát <hát>, <hát ezt nem tudom elhinni. Ilyen is csak egyszer történik egy évben, elment a kristófka. Kristófka, elment. Elment a Kristófka valahova, nem tudom hova ment, de elment. Igen, visszajött a Kristófka. Jó, visszajött a Kristófka. Akkor, akkor... Someone like me, someone like you, tudod? Hellja. Yeah. Houston, I love the Kristóf. Vagy hogy, hogy van az, hogy... Nem, I, I like the Kristoff! Itt is hűszt annak ez az egyik száma. I like the Kristoff! Várunk, ez, ez egy másik merjé. Jajjajajajajajajajaj... Ettől féltem én is. Várunk, kicsit hatásosabb. Tendén de Google Developers, tudod? Várunk még egy kert. Ó, oh, itt már elrontottad. Nos, Gyire, most, most komolyan megy az izéba? Hát, de persze, hogy megy. Na, no, most... Na. No. Szónékül... De ez mi? Szónékül... Szónékül Persze hogy szó nélkül felveszem el, végre egy zenei átrejetei műsorról van szó Ez itt a Q is got for you még mindig Dun dun dun dun dun dun dun dun Impossible Remix Dun dun dun dun dun dun dun dun No én ilyet szeretek el 6 perces és akkor ezt ö... No tehát erre erről van szó egyébként jó kis remix egyébként de most emiatt a szép kis zene miatt nem hallak téged Ja jó, most már hallak, mert le lehet venni. 2009. december 7-én töltötték föl. Club Better Matrix. Olyan oh, jó egyébként. Mi történt a Photoshopban? Éjj, éjj, éj, itt éj, éj, éj, éj, éj, éj, Ja jó. éj, én, én nem tudok erre neked itt mondani. Egyébként most a Requiem for a Dream egyik Remix száma megy, amiket én nem tudom, hogy ki a túró töltött fel, de Clint Mansell nevű előadó van. Ez, és az pont, amit játszottam? Mi? Ez, ez mi? Clint Mansell. Jó, jó, azt most nem halljuk, mert megy, megy a zene alatta. Ja jó, de ez, ez, ez az ugyanaz? Hát biztos, én nem tudom. Ezt én szerintem mit játszottam idáig? Nem tudom, hát... Pont azt Mi? játszottam! Mit? A Requiem for g -met? Igen. Lucca Turner. Ja, te csak te magyarul játszottad, én meg angolul játszom. Tehát nem, nem, nem, nem ugyanaz. Hey guys and welcome back to my life. So I will show you how to play music on yeah. your PC. <laughs> Quartet rendszer, tudod? Egy kis zene egyébként, akkor felvettem egy De most ez tudtad, tudtad, tudtad, hogy ezt hiátszottam? Tudtam, hogy ezt, persze, hogy tudtam. Szerinted akkor még indítottam egy YouTube-on. Jó van, na. Jó ki, jó kis ez. Az originál az nem nagyon tetszik egyébként, nem tudom miért. Pedig, pedig az... Nem az a DJ Martens villant hallgatod? Nem, uh, I didn't make the song, just uploaded it. Eat. Nem tudom. Ki ez? Küld a linket. Uh, nem tudom. I love the drink code. Ruined a Badass Remix egyébként. Amit hallgatok. <tot> Is. Van, van itt egy. Uh, van itt egy. Van itt azt, ezt is meghallgatjuk. Ez is meghallgatjuk, mi ez. Radio Active. Radio, Radio Aktív. Imaging Dragons Radio Piano Cover. Jó van, megnézik azt nem érdekes senkit. Ezt valamint nekem kell Ezt a Bármint? Jó original az nem tették. Nem, az nem. Szóval értem. Impossible Remix. Hey brother! Easy? Azt Mostan neheze. Áó... Yehehehehehe Te hülye vagy? Nem. Hány nyugodtam. <laughs> Köszönöm szépen egyébként a bókodat. Hát de azért ezt túlzás volt ez a hehehehe. Hehehehe. He. He. Still difficult, yeah! Oké! Okay. Meri mi? Vagy meri Nem. Ez itt a stárcid radio. very difficult! BOOM! BOOM! BOOM! BOOM! BOOM! BOOM! BOOM! Te hülyét Igen. Jó, de... Requiem! Egy extremely difficult! A szor volt, ez nem tetszett. Rexuye, for uh, extra difficult. Extra utánul riti duty, nem tudom el difficult. Control Z, mondom, Ctrl Z, control Z, Kon control Z! Mi az? Mit akarsz már kivágni? Szóval ja, az az X. Ezt liért pakoltam, és nincs jó. Call of Duty Zombies, jó. Az nem Én voltam. El kéne játszani... Nekem kéne, de játszani de de de de Neked sok de mert de de de Mióta de de de Nem tudom, csak mondom. Ömlém és ura, én ketten vannak csak a tésztában. Eh bezeg meg Hát nem, mivel a műsor lényege átvezető műsor, így ebben ebben is lehet viskelni ugye mint mind a Tást <síns> tv <síns> Audiorecording www.születetteggyerek.hu A neve az, hogy Kristóf, mégse lát, se hal, Egyébként nagyon jó ez az MT cucc, mert itt mindig tudom, hogy mi a helyzet. Az MKP választókra bízza a döntést. Rangos díjat kapott sonkababája. A Nemzeti Hírógynösség függetlenségének erősítése érdekében az Európai Uniós Normák és a Magyar Média Alapítvány alapul vette az MTZRT szakmai értesítésére töltött a vállalat vegyetése. Az MTVA és az MT együttműködési megállapodásának módosítása révén tovább erősödik a szerkesztői munka a hírügynökségi területen, elbocsátáson nem kerül sor. Az MTZRT ezáltal az eddigieknél is alkalmasabbá válik arra, hogy a hírszolgáltatás. Na, no, ez még egyszer, tehát hogy a hírszolgáltatás jövő évi jelentős kihívásának az Országgyűjtési Európa Parlament és Önkormányzati Választásoknak eredményesen megfeleljen. De mi van? Could not make a new layer for from the selection because the de, de, de, de, de, de, de várja pillanat! Azt, azt mondja, hogy nem tud új léret létrehozni. Azodáig, oké. Okay, de ki van jelölve? Itt azt hívja... Várjál. Akkor google Ez a hasznosi Ádám. Mindjárt be hívjuk a kis hasznosít. Behívom a kis hol a kis hasznosi? Eee... Behívjuk a kis jó? Ne. De behívjuk a kis hasznosít ha felveszi, jó lenne. Mert akkor meg tudnám mondani, hogy meg tudnám kérdezni tőle, hogy ő is tud-e zongorázni, mint a Kristóf. Behívhatok még 1500 embert, közben itt van Slezákerzsébet szomszéd. Stúdió szomszéd, tehát őt is behívhatjuk, ő nem tud zongorázni. Mi? Mi? Ez a, ez a gyerek ezt tud? Eee, igen, régen tudott. Úgy tudom. De... várj, Mindjárt megmondom neked te... Neked hány ismerősöd van? Nekem sok 49 Gratulálok, neked már 304.542.547 a Nem, Facebook Nem, meg kell nyugtatnom, hogy csak 186 Csak a Facebookkal együtt De Facebookon meg van kemény 20 ismerősöm Jaj, de jó neked Én is az ismerősöd vagyok Facebookon Tényleg, a, a, a kemény 3 akált 5 daléged Aha nem érti a poént, nem érti. Gábor Jancsi, Farkas Csaba. E, e, Farkas Csaba? Ismered, talán. E, igen, a könyvíró. E, e, milyen könyvíró? Vin, vin, vinfos könyvíró. E, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Nem a könyvíró, hanem egy e, Héhalmi fiúcskáról van szó. Ha gondolt, behívom. Nekem most játszunk kiért, hívjunk be mindenkit, jó? Akad a gépe neki. Mindjárt lecsesszük szegény kristóf Bot. Engem nem cseszel le. De, akkor a Csabit le. Majd ne neki aztán megmondhatod, a bejön, ha egyáltalán fel tudja venni, hogy... Uh, Igen. Hogy ő, hogy ő írja a... infókönyvedet. Inkább az Apokád infókönyvét. Akkor az Apokád infokönyvét. Miért mit tanul? Nem tanul semmit. Csak csak, csak egy könyvet, hogy könnyű, hogy tudja használni a vinforst. Még, hát még tíz évvel ezelőtt. Ja, tíz évvel ezelőtt, jó. Tíz évvel ezelőtt, jó. jó van, 2001-ben, nem. Jó, jó 2005-ben. Csabik, Csabikát törőjük, mert úgy látszik, hogy nem veszi föl. Meg, megturoltad turol, meg a volt. Aha. De rejkelem szintén nem rakjuk bele. Se, se, se a másokat, a richter a, a, a se rakom bele, mert az meg majd leüt, hogy mi most hívom, mi, nem akar, amikor fent van. De hát, no. 2000... Seheted hallani valamit? semmit nem lehet amilyen mit kérdezel? Jó, csak egyik szülőmből ezt a szót De nem baj az egyébként az átvezető műsor csak sajnos eddig tartott Sem valami zene én a barna voltam, ez pedig volt itt a Deli Deli Deli Deli Deli Deli, deli Aki a vizet is bevedeli <gül> És ez itt volt ba, ba, ba, barda barda barna Barna barna lett a sarka Barna lett a farka <gül> A tehénnek jó <gül> Nem Befe Befestették vagy mi történt? Az autósarka jó Hát én még barna autót nem láttam pedig van a, lett az autó sarka yeah. Na Tehát gyakorlatilag ennyi volt az az az adást Adás Én Bár voltam ez Pedig hey, Deli Kristóf Aki A vizet is bevet Deli Kristóf Úgyhogy További szép napot kívánok mindenkinek Ez volt a "You is God for you Első adása Ilyen átvezető műsorként a többit majd élőben nyomjuk, addig is szevasztok, Jön valami jó zene.